De exemplu, puterea Facebook-ului este în general subestimată de cei care au trecut de o anumită vârstă. Un elev din Cluj a făcut o postare pe Facebook în care a povestit el cum l-a dat afară directorul școlii pentru că avea părul prea lung. A avut și un dialog pe care l-a povestit, l-a întrebat pe director dacă nu s-ar putea schimba această regulă, care da, este trecută în regulamentul școlilor din țara noastră. După care, na, el și mai mulți colegi și unii cu plete, alții cu barbă, au fost coși de la ore. S-au prezentat astăzi la școală la fel, bineînțeles că i-a așteptat presa pentru că acesta este efectul Facebook-ului, a devenit foarte cunoscut, lumea s-a învolburat, Doamne că să respecte niște reguli, că asta să învețe școala, să respecte niște reguli, Alții că, dune, nu mai suntem un comunist, pe mine m-a amuzat puțin declarația pe care a făcut-o elevul respectiv presei care l-a așteptat la poarta liceului în această dimineață. Zice, a zis așa, vă citesc de pe Mediafax, această regulă nu are niciun rost, nu mai suntem pe vremea comunismului, în când băieții erau obligați să se tundă pentru că erau păduc și alte probleme. Acum cine vrea să aibă părul lung se, se spală pe cap de câteva ori pe săptămână. Mi-a crescut părul doi ani în această perioadă, nu m-am tunt și chiar nu am vrut să mă tând. Nu mi se pare normal ca în 2017 să te judece profesorii după cum arăți. Da, profesorii, până la urmă știți cum e, profesorii sunt datori să, adică profesorii vor nu vor, ei reprezintă pentru elevii lor niște modele de viață care uneori pot fi chiar mai puternice decât cele ale părinților indiferent că școala își asumă sau nu își asumă și un alt tip de educație decât cel prevăzut în programa de matematică, limba română, fizică, chimie și așa mai departe. Acum, adevărata problemă este că știm cu toții, adolescenții până la urmă este firesc sau în procesul de formare a personalităților intră și un anume tip de revoltă la un moment dat. E ceva firesc și chiar aș zice eu sănătos să te revolți poate în anumite limite, nu știu, asta urmează să stabilim, să te revolți împotriva ceva sau cuiva. Altfel, lumea n-ar mai progresa. De aceea eu îi privesc cu oarecare simpatie și îngăduință, sincer să vă spun, ceea ce nu înseamnă că și dumneavoastră trebuie să faceți la fel ca mine. Întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi este următoarea. Dacă ați fi directorul școlii respective din Cluj, L-ați primi pe elevul netunz la școală sau nu l-ați primi? Bineînțeles, cu argumente. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Tudor! Bună! Bună, băieți. Vă ascultăm! Uh, da, cred că l-aș primi pe, pe elev la ore. Uh, sigur că astfel de reguli trebuie trebuie impuse, dar... Care e rostul lor? Care, care, care e rostul unei reguli de tipul aspect decent? Uh, civilizarea tinerilor ca să înțeleagă că progresul unei societăți nu poate avea uh, la bază decât uh, un individ decent, un individ harnic, un individ care respectă legile, regulile, nu se poate altfel. Dar, dar, indiferent ce s-ar face în legătură cu ce reguli s-ar impune unor tineri de vârsta celor uh, cu problemele expuse, bă, ei tot vor încălca aceste reguli pentru că e specificul vârstei. Deci, la 16-17 ani, așa se va întâmpla, indiferent ce s-ar face. Dacă nu ar exista reguli, s-ar revolta că nu există reguli. Deci e ok, normal, nu Nu trebuie dramatizată prea mult problema. Deci dumneavoastră considerați că acest regul trebuie să rămână, dar în același timp înțeleg că da, nu i-ați si scos da. din școală, dacă, nu i-ați si scos de la ore dacă erați în locul directorului respectiv. Nu, nu, nu, nu, nu trebuie. trebuie să înțelegi totuși până la urmă specificul adolescenței. Eu cred că procesul de educație trebuie, uh, pus mai mult accent, până la adolescență, pentru că în adolescență oricum vin vremuri, tulburii Vitor, stați după... Hai să vedem unde da. sunt aceste limite. Dacă o domnișoară vine la școală în costum de baie, ce ar trebui să facă directorul școlii? Care-i limita? Trebuie chemați părinții. Deci, oricum, depinde de vârstă. Eu asta încerc să, să, să... Așa văd și eu, am fost adolescent. Trebuie înțeleși. Le vor trece. Aceste chestii trec cu timpul. Deci, se maturizează în perioada 15-18 ani, destul de turbă, o perioadă destul de turbă pentru mulți, mulți, mulți indivizi. Pentru sunt toți. Mine. Este perioada pentru unei explozii tot. hormonale da, da, care sigur, schimbă, într-adevăr, da, exact, exact, exact. Deci, tânărul. Nu trebuie, trebuie privit că sunt niște paria pentru că au părul lung, că nu respectă regulile. Da. Asta e, așa sunt, asta, e asta, normal. Am înțeles, Tudor, v-ați făcut înțeles, vă mulțumesc pentru telefon. Asta însă, sigur, lasă fără conținut, sau le lasă ca pe niște forme fără fond, regulile respective. Dacă ele sunt ignorate, atunci ce rost mai au? Ce spuneți, Țina? Bună ziua! Ce rost? Vă ascultăm! Um, Regulile și-au rostul lor, bineînțeles, la orice vârstă. Problema este cum le aplici și cum le faci pe copii să le înțeleagă. Deci eu consider că acel director a greșit din start, păcându-i pe copii afară, le-a servit pe tavă o nouă metodă de achiulit de la ore data viitoare... Poate mânca, dorința nu dar, lor era... De ce prezumați că ei voiau să chiulească sigur, de la ore? Sigur, dorința lor nu era să chiulească de la ore, dar al, poate că alții au asta fac, asta li se întâmplă, că au alte aptitudini Deci nu mi Deci foarte clar, ar, ar trebui desințate sau păstrate aceste reguli? Poate ar trebui precizată, nu știu, poate ar trebui să se spună lungimea fustei la fete trebuie să fie atâta. Lungimea părului la băieți nu trebuie să depășească... Să care chestia noi ca a Le spunem copiilor de ni fă asta, acum este timpul să mănânci, acum este timpul să te îmbraci, acum este timpul să ieși la joacă, noi le controlăm viața aproape 100%. Măcar modul în care se îmbracă și modul în care își fac părul și aranjează fața... Să rămână la altitudinea lor. Bine, în momentul în care noi suntem uh, modelul lor, ei au ce să vadă, dar au și scăpări. Dacă copilul meu la șase ani dimineața are chef să meargă în pijamale la școală, ok, copile, du-te, este pe pielea ta, vezi ce se întâmplă la școală, vezi ce se întâmplă cu tine când apare în pijamale la școală. Bineînțeles că la adolescență este cu tot o altă discuție. Dar acel director, după părerea mea, trebuia să se ducă cu copiii la consilierul școlii, pentru că fiecare școală are un consilier cu pregătire psihopedagogică, psihologică, da. și să discute problema și să găsească o metodă prin care să împace ambele părți. O soluție de mediere foarte interesantă, Vă mulțumesc. 0372069599. O video, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Părerea mea este că, în primul rând, regulile care se fac în cadrul unei instituții trebuie gândite în așa că el încât să nu se ajungă la situații de genul ăsta. Ori facem o regulă la care să se alinieze toată lumea, ori ne gândim dacă să o facem sau să nu o facem regula respectivă. Ori odată o, o regulă trecută în, da. într-un regulament. Da. Uh, trebuie respectată. Cred, părerea mea sinceră este că uh, școala trebuie să pregătească oamenii pentru viitorii oameni. Încep, școala și grădinița și toate instituțiile de învățământ. Pentru că uh, și, și dacă îi pregătește uh, una dintre cele mai importante unul dintre cele mai importante lucruri este că trebuie să respecte reguli. Pentru că în viață sunt reguli Indiferent despre ce vorbim, în orice situație și în orice împrejurare, sunt reguli care trebuie respectate, trebuie respectate. Și dacă învățăm acum că poate să se opună, că pot să meargă la Facebook sau în alte părți, sau să aducă pârghia presei ca să scoată Așa. dreptatea lor proprie, asta o să-i afecteze în primul rând pe elevi pe viitor și o să se dezvolte greșit. Pentru că nu se poată să facă la fel ori de câte ori încalcă o regulă sau o lege de-a lungul vieții. Regulile trebuie gândite în așa fel încât să se poată... Să poată fi respectate. Uh, să poată fi respectate și să nu spui problema la un moment dat oare ce, dacă sărim peste regula asta, ce se întâmplă? Păi. Oare putem închide ochii? Să știți că regulamentele... Regulamentele școlare sunt în general destul sau sunt mai... Nu, nu e singurul caz în care pot fi găsite contradictorialități. Regulamentul școlar, de exemplu, în toate școlile din țara asta interzice propaganda religioasă în școli. Ce ziceți de chestia asta? Bună ziua, cineva? Sorin, bună ziua! Bună ziua, domnule Guran! Vă ascultăm! Uh, vreau să vă spun că eu am un băiat de 27 de ani Care este rezident de, medic rezident de chirurgie plastică și reparatorie așa. Și sunt foarte mândru de el da. Și acum să vă spun un pic evoluția acestui băiat Care a fost considerat în școală până în liceu Aia neagră a școlii, să spun așa Păi dacă făcea prostii Făcea prostii, dar după părerea noastră a părinților, în limitele rezonabile. Ia, dați un exemplu de prostie în limite rezonabile. De exemplu, dacă părerea lui era că unul din colegi era nedreptățit cu o notă, da. se ridica și spunea treaba asta. Îi spunea profesorului? Îi spunea profesorului că el are impresia că nota ca mică pentru ce... A... Mă mir că nu s-a făcut avocat atunci. Să știți că noi acolo am vrut să-l dar n-a vrut. Dvs. credeți că există o legătură de cauzalitate între faptul că, eu știu cum ați spus, copilul era considerat oaia neagră în școală și faptul că a ajuns rezident să... în ce a spus chirurgie plastică? Vreau să... Nu neapărat. Există o legătură de cauzalitate legată de caracterul lui și de ce a ales el în viață și ce vrea să facă în viață. Unde vreți să ajungeți? Aș vrea să vă spun câteva lucruri legate de evoluția lui. La Așa. În jur de 8 ani a vrut să-și pună cercel în ureche. După Așa. discuții familie, eu am fost inițial împotrivă, mama a fost de acord și am pus cercel. De la 16 okay. ani, a vrut să-și facă un tatuaj. Nu am fost de acord, până la urmă am cedat și am făcut tatuajul respectiv, tocmai din, ca urmare a unei discuții în familie. Și a ajuns a... Să, devină, să facă chirurgie plastică, ca nu știa cum să scape de tatuajul ăla bănezi, nu? Chiar. <laughs> nu chiar. Vrumesc, evident. <laughs> nu chiar. Nu, evident. Da aș spun, eu dacă aș fi, întrebarea dumneavoastră era ce ați face dacă... Așa. dacă ați fi directorul școlii, da. Răspunsul meu ar fi a schimba regulile și m-aș baza mai mult pe uh, ce poate copilul acela uh, din punct de vedere intelectual și din punct de vedere al ceea ce uh, ar putea să facă el pentru societate. Și cum să scrie regulamentul școlii? Cei care sunt bun la matematică poate să foarte plete. No. Cei care știu fizică -aș merg cu barbă. N-aș avea nimic împotriva pletelor, n-aș avea nimic împotriva uh, manifestării personalității copiilor în așa fel încât să putem să-i ducem uh, într-o direcție care să fie bună pentru ei și pentru societate până la urmă. Ok, bine, Sorin. Văd, și mă așteptam la asta, nu mă surprinde, văd că cei mai mulți care intrați în telefon, na, sunteți, am pretenția că vă cunosc după șapte ani la această emisiune, sunteți firi mai liberale, așa? Și aveți tendința să îi dați dreptate mai degrabă elevului decât directorului. Gândiți-vă, însă, că și educația de acasă, și școala, printre altele, are, uh, au drept scop să-i învețe pe copii și ce înseamnă regulile Pentru ca să nu te trezești după aceea, după liceu, da? după ce depășești majoratul Că, nu știu, nu oprezi la culoarea roșie a semaforului Pentru că au mai încălcat și alte reguli de-a lungul vieții lor Și n-au înțeles diferența dintre ce înseamnă obligație și, nu știu, oportunitate, să zicem așa Bună ziua, Cristina! Alo, bună ziua, domnule moțe. Uh, sunt Cristina. Uh, prietenul meu, acum vreo șapte ani, avea părul lung în liceu și era unul dintre blamații școlii. Uh, însă, curiozitatea mea este dacă în uh, regulamentul școlar este stipulat faptul că atât băieții și, și fetele ar trebui să aibă părul scurt pentru că, cumva, o domnișoară cu părul lung este apreciată, pe când un uh, cu băiat cu părul prins. lung... Cu condiția să fie uh, prins. Există niște, da, da, așa există așa niște așa. reguli de felul ăsta. Îmi pare rău că anul ăsta n-am fost la ședința cu părinții. Întotdeauna, A, la da. început de an, e o ședință în care doamna sau domnul diriginte ne prezintă regulamentul școlii și noi semnăm că am luat uh, cunoștință. Mm. Nu mai amintesc am că exact ce scrie în regulamentul respectiv, dar, uh, în principiu, aceasta este formularea. Trebuie să aibă un aspect decent... Nu știu dacă se scrie exact că fetele trebuie să aibă atunci, părul prins. Atunci, până la urmă, dacă băiatul are părul lung, doar că l-are îngrijit și prins, este acceptat. Și spuneați-a din ea, vis a vis de, de reguli, că asta cumva ar perpetua un obicei de nerespectare a unor reguli, cumva părul băieților respectiv crește un timp, nu crește de pe o săptămână pe cealaltă, și uh, dacă chiar vrem să respectăm acele cele reguli, consider că pe când observ că elevului respectiv uh, începe să-i crească părul peste limită, cumva așa. ar trebui avut o discuție împreună. Un preemptiv strike din partea directorului, asta doriți dumneavoastră? <tototipetor>. Adică, the, up... mai, mai se concret Cristina, Cristina, astăzi s-a da, prezentat la școală netuns, da. Ce ați face dumneavoastră dacă ați fi directorul? Eu asta vă întreb. Hmm? S-a prezentat la școală în netun. După ce a fost dat afară de la școală că în era. În 2 ani de zile. Că, totuși, în doi ani de zile a avut. Cristina, Pinsență, ocoliți răspunsul la întrebare și zliniile pline. N-ați vrea să vă puneți în locul directorului, știu, e dificil. Nu e niciodată ușor cu adolescenții. Bun, în regulă. Atunci, dacă se aplică această regulă, da? să se, se aplice pentru toți elevii, dar într-un mod în care să nu devină venzator. N-am înțeles răspunsul, dar vă mulțumesc pentru el 0372069599 Cristi, bună ziua Bună ziua Moise vă ascultăm. În 96 am 27 de ani M-am la o societate Da Și pot să spun că aveam și barbă și păr lung. Da La interviu cu directorul A fost tot în regulă, la plecare mi-a zis Că sunt prea tânăr pentru barbă Nu mi-a zis că nu se mi-a zis că sunt prea tânăr Așa Eu zic că Directorul nu a avut inteligența să, <laughs> să discute cu eleviul. Am impresia că e mai inteligent ca director. Da, dar vedeți care... că sunt două situații diferite, pentru că ei sunt totuși minori. Și eu am un Arsenie Boca, nu știu, dar pentru cei care se uită la emisiune pe Facebook, nu știu dacă am vreo cameră ce poate să-mi vadă regizorul de la butoane. Am mai făcut o emisiune împreună, zici că e Arsenie Boca la butoane, și cu plete și cu barbă, dar încă o dată. E major, Victor, colegul Victor, ale călui reportajele mai auziți uneori în deșteptarea și chiar sunt senzaționale, e, e major, ia aceste decizii pentru el și, sigur, societatea Europa FM nu are absolut nimic împotrivă. Însă atunci când vine vorba de elevi, deci de minori, cineva trebuie să ia niște, deci să, să, să fie giranții unor decizii pentru ei, școala, părinții, înțelegeți? Cine, cineva trebuie să fie părinții, nu profesorii, profesorii au altă menire, să-i învețe. Să-i învețe de matematică parințe. și atât. Și... absolut. Bine. Vă mulțumesc. Si... Spuneți. Și si, dacă chiar nu e bun, atunci are unde să lărge. Oh, 72... 0372 0372069599 Ilie... Lili, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Aveți nevoie de vreun Bluetooth la volan? Sper că m auziți. Vă auzim foarte bine, Lili. Deci, uh, sunt părinte, am un copil clasa 7 și un copil student. Am trecut prin școala minoră până a ajuns uh, cel mare student și am semnat foarte multe regulamente. De formație sunt uh, jurist și pot să vă spun că directorul a procedat corect, dacă în regulamentul școlii era precizi, erau precizate dimensiuni de fuste, păr, uh, și așa mai departe. Copilul meu cel mare a fost la o școală din București unde era un regulament foarte explicit da. care exista și pe site-ul școlii, liceului și se comunica și sub semnătură părintelui și copilului. Din momentul acela trebuia să-l respecti. Apropo de minoritate, de răspunderea școlii și a părintelui. O spuneți în calitate de jurist acum, nu? Da, vă spun că dacă sunt lucrurile scrise și da. legea permite școlilor să întocmească regulamente... Da. Atunci directorul a procedat corect, nu știu că n-am fost chiar de la început ce ați întrebat. Nu scos a de la a fost ore. Nu, întrebarea Nici era ce ar trebui trebuie să fac astăzi, poate. dar până acolo, stați așa un pic, că dacă tot am prins eu un jurist pe fir. Poate aș vrea să vă citesc articolul 30 din Constituție, cel referitor la libertatea de exprimare. Da. Um, Aliniatul 6. Zice așa, libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Atenție! În Constituția noastră nu se mai vorbește în altă parte despre acest drept la propria imagine, dar eu înțeleg că el este totuși un drept fundamental, ceea ce înseamnă că fiecare ființă, fiecare cetățean al țării noastre l-are la de la naștere. Da. Altfel spus, și un adolescent are un drept la propria imagine și a, că o constând în imediat. faptul că în public el se poate, își poate expune imaginea așa cum consideră el, în public, da? Da. Okay. Și acum vă spun dintr-o experiență de părinte, vă răspund mai puțin punctual juridic. Așa. Celălalt copil, mai mic, este la o școală de artă, la un liceu de artă. La liceele de artă, dacă veți merge, veți vedea că există o mai multă libertate în exprimarea propriei imagini, ca să spun așa. Și de ce ar trebui doar la liceu bele artistice păi să fie încurajată școala... exprimarea personalității? Nu. nu neapărat. Eu vă spuneam că școala pe lege poate are dreptul să stabilească. Păi, Iar eu tocmai am legul. mai explicat că o astfel de lege încalcă cea mai importantă dintre lege, Constituția. Mm. Că dacă ea este regulamentul este făcut uh, corect, uh, cum să vă spun, uh, propria imagine, dacă ci se spune că da. nu ai voie să vii cu fuste mai scurte, mai... Uh, pe o anumită da. dimensiune să nu te expui, da. nu înseamnă că ci se încalcă dreptul la imagine. Ba da, asta înseamnă. Pe asta vă spun. Nu cred. Este pe asta vorba despre că... un spațiu public. Nu vorbim de un liceu militar aici, atenție. Da, vorbim da, de un liceu foarte civil. Că... Da, nu, uh, în, acum vedeți dacă ar fi să discutăm pe texte, să ne uităm pe legea învățământului, să ne uităm pe regulamente, să ne uităm. Uh, putem să ajungem la dezbateri juridice foarte. Dumneavoastră, dacă ați fi director, hai să o scurtăm, Lili, dacă ați fi director, nu l-ați primi astăzi la școală pentru că nu s-a tâns? Uh, nu, eu aș discuta cu părintele, aș uh, uh, iniția o discuție amplă, cu familia și cu. Da. Aș vedea aș încerca să văd și aș analiza copilul în contextul școlar. Adică. N-ați răspuns la întrebare. L-ați primit sau nu la elementele? școală? El zice că părinții îl susțin. Dumneavoastră l-ați primit sau nu la școală? Aș vorbi și cu părinții. Și dacă părinții și părinții susțin și confirmă ce spune copilul, l-ați la școală, evident. Ok. Știți că neprimirea la școală sau eliminarea din școală, în anumite condiții, încalcă un alt drept fundamental, pe cel la exact, educație. Vedeți? Să de fim atenți la aceste aspecte. Eu aspect. cred că e foarte important ce scria în acest regulament, dacă vorbim pe speța concretă. Eu a, cred că... Nu, Lili, pe bune, regulamentele, regulamentele nu pot fi... De regulă sunt date în interpretarea legilor și... Dacă sunt... să discutăm de excepție de condiționalitate, că s-a încălcat Constituția până, până la, la se ridica asemenea discuții, se semnează niște acte, se asumă niște documente, înțelegeți? Părinții iau la cunoștință, copiii spun, da, ne-am asumat. Și dacă nu vrei, eu am fost în situația când n-am fost de acord cu niște lucruri din regulament. Okay. Și atunci nu sunt de acord cu punctul cu okay, tare. Okay. Nu sunt de acord cu fusta sau cu părul, înțelegeți? Cred că peste dus... să pe dreptul la imagine. Păi da, dar cred că ne-am dus totuși într-o zonă mult prea serioasă. Până la, urmă, până la urmă vorbim, chiar acest conflict poate și ar trebui fi folosit ca fiind chiar un proces educativ. Chiar copiii, nu că... Mă gândesc că ar fi benefic pentru societatea noastră ca ei, înainte să ajungă, de exemplu, să aibă drept de vot, să-și cunoască drepturile și libertățile în general. Astfel de conflicte îi ajută să știți să afle ce înseamnă dreptul la propria imagine. 0372069599, Robert, bună ziua! Salut, Moise! Robert, și o să vorbesc în calitatea de psiholog, părinte, educator... Dacă aș fi um, și director, ar fi perfect. Nu, am fost la un moment dat în Haideți. reprezentantul părinților, ca să zic așa. Da. Ok, cred că asta, din punctul meu de vedere, la cum văd eu situația, este o mare oportunitate pentru acest domn director să facă un exercițiu de educație. Decența nu poate fi impusă. Decența se educă, se învață. Ar fi foarte important dacă acest director... S-ar strânge cu toții, cu părinți și corpii, probabil că mai mult de patru ore, nu cred că ar lua într-un weekend, sâmbătă, duminica, nu știu, sunt sigur că... S -s fac un exercițiu de, de debate, asta ziceți dumneavoastră? Dacă vrei, ai putea să-l numești și debate, dar plecând de la anumite principii și de la anumite cercetări, dacă vrei, așa și științifice. Adică, deci, să strângă că fie, părinții și copiii, da? Deci de asta deci, uh, să facă directorul? Deci să strângă părinții și copiii directorul și să aducă argumente pentru sau împotriva permiterii. Stabilească, okay. stabilească împreună ce înseamnă decența. Adică să în stabilească de de de împreună ce înseamnă decență. Adică să se voteze. Decență înseamnă să avem părul nu mai lung de 10 cm, asta? Uh, nu. Da nu. nu, nu pot sta cu rigla acolo. Chiar dacă ai părul la mai lung de 80 de centimetri, dacă ai în șuviță, de exemplu, s-ar putea ca în momentul ăsta să nu fie decent. Sau dacă este nespălat, indiferent cât de scurt ar fi, părul iarăși să nu fie decent. Da. E foarte important. Tocmai pentru asta este important să educăm tinerii în ziua de astăzi și să le spunem cum vedem noi, de exemplu, apropo am 42 de ani, cum vedem noi decența și cum văd ei decența să stăm undeva și să discutăm. Deci, dacă ați fi directorul, a primi în școală. Dar i-a schimbat pe toți Zicur. în weekend la o dezbatere. Dacă aș fi director, cred că mi-aș face un program din ăsta, de, după program, în care aș sta de, de vorbă cu acest copil. Și aș încerca, acum prin prisma faptului, repet, că sunt și psiholog, aș încerca să văd ce, care este scopul din spatele acestui comportament, sau dacă vrei, din spatele... La urmă, un comportament firesc pentru un adolescent, dar aș încerca să înțeleg mai bine... De ce face el așa? Robert, deci în mod așa excepțional așa. și numai pentru dumneavoastră în această dezbatere, o să vă întreb în felul următor. Dacă ați fi inspectorul școlar de la Cluj luând cunoștință de faptul că domnul director i-a scos pe copii din ora de chimie, după ce aceștia au întrebat ce-i drept dacă nu s-ar putea schimba regulamentul. Spuneți-mi dacă domnul director ar trebui sancționat în vreun fel sau nu. Dragul meu, ar fi un exercițiu de, imagina de imaginație pentru mine destul de greu, pentru că nu m-aș vedea în viața mea într-o asemenea postură, cel puțin în condițiile de astăzi, din condițiile în care vorbim acum. Mm -hmm. uh, n-aș putea să fiu vreodată inspectorul vru în vreun județ, inspectorul n-aș putea, pentru că a sara paține de minister și așa mai departe. A înțeleg că nu, nu vreți să răspundeți, răspundeți la parte. această întrebare, aia e. Vă mulțumesc. 0372069599. Dan, bună ziua! Bună, OSCE, și ascultătorilor! Ascultând emisiunea ta, mie îmi vine în minte uh, cuvintele lui Florian Pirici. Uh, nu contează cât de lunga ai părul, important de cât și cum gândești. Nu știu dacă are dreptate întotdeauna. Uh, vă spun Mici, că băieții cu părul. Băieții cu părul la, la, lung la, la au mai mult succes gândeam. la fete, de exemplu. mi amintesc că eu din adolescența mea aveam unele frustrări legate de chestiunea asta până la un moment dat în Așa. În, în adolescență și eu am avut, am avut părul lung în liceu, în timpul facultății. Acum sunt cu părul tun scurt, sunt la costum. Din punctul meu de vedere, e o etapă din viața fiecărui adolescent. Important ar fi să-i încurajăm, să, încurajăm să, să gândească pentru ei, liberi, și să stabilească ei singuri în viață limitele destinul, destinul lor. În limitele libertății, bineînțeles. Am uh, prieteni care a avut uh, și în liceu, și în facultate părul lung, îl are și acum. Nu încurc dar v-am spus, deloc, să facă e jocul. ușor, atenție, e ușor să, să mergeți pe acest caz descris de mine. Un principiu tot de drept, dar e de bun simț până la urmă, dacă ăsta este, gândești, spune că libertatea ta se termină acolo unde încalcă libertatea altuia. Alterum non-ledere, ziceau latini cândva, adică să nu-l afectezi pe altul. Acum v-am zis, spuneți problema și altfel, v-am spus eu în școală, eu, noi toți, pe vremea când nu existau sau, mă rog, fetele preferau să nu poarte o tine, aveam o problemă, n-am concentrat la școală. Până unde poate merge această libertate? V-am întrebat, ducând eu însumi la extrem acest exemplu, dacă o domnișoară sau un domnișor vin la școală în costume de baie sau cu papuși de aia, de-i vezi prin... I am văzut în molde, era să crăb de râs cu papuși de aia pufoși, așa, de exemplu. Se, co se poate considera că au încălcat o limită a decenței? Care e această eu limită? Cred, eu, limita cred că vine mai mult din educația primită acasă. Nu contează cauzalitatea. Eu vă, vă pun în locul directorului astăzi și vă întreb. Vine domnișoara cu papuși-pufoși? Sau domnișorul e, e, e. poftim în e. E. costum de baie? Ce faci în ca director? Sigur, în, în mod sigur atunci nu, nu l-aș primi. De în ce? Școală, dar aș și avea o discuție legată de, de moralitate pe, pe chestia asta cu el. De ce, domnule? Și de... Uh, pentru că trebuie să să, să definim uh, uh, decența uh, din punctul fiecăruia de vedere ce îi se pare, uh, deci dacă un elev centru, ar veni un centru. elev ar veni închilos la școală dumneavoastră la scoate afară din școală? Uh, la scoate afară din școală în sensul că aș avea o discuție cu el pe, pe tema decenței dar dacă e cu părul lung nu văd unde, unde e problema E, e doar o chestiune de cantitate Până la urmă Nu știu dacă înțelegeți De-aia am dus, am am, dus am, la am, extrem Dar am, încă o dată, de ce să-l scoateți afară din școală? Că moare de frig dacă vine în chiloți În primul rând În al doilea rând, presupunând uh. că nu moare de frig Oricum, se face de râs Adică, mă înțelegeți ce vă spun? Uh, eu am înțeles uh, E o chestie pe care și-o asumă și el Ca și adolescent 0372069599 Sorina, bună ziua Sorina, Hello. vă ascultăm Alo! Vă ascultăm, Sorina? Da, bună ziua! Sunt în calitate de mamă. O mamă a doi băieți care își dorește să aibă modele pentru a-și crește copiii. Nu mi se pare că în cazul de față eu văd un model pentru copiii mei. Și, dacă uh, și, și până la ce vârstă credeți dumneavoastră că alegem noi părinții modelele, Sorina? <laughs> Copilul meu mai mare are 26 de ani. A fost plătos, a ieșit, a fost organizator de marșuri și a fost catalogat drept huligan pentru că în noiembrie 2014 a ieșit pentru drepturile lui în stradă. Așa. Copilul meu mai mic are 16 ani și nu mi se pare normal că eu îl învăț să respecte legea, să respecte niște reguli, niște regulamente și cineva vine și spune nu-mi convine. Dacă acel copil i s-a adus la cunoștință regulamentul școlii, a semnat, așa cum afirmă directorul, eu am intrat sincer pe site-ul acelui liceu, este un liceu greco-catolic, trebuie subliniat lucru Știți vocațional? ce vă rog, ascultați-mă puțin, am preferat să nu-i dau nici numele elevului, nici liceul la care învață, nu că n-ar fi prin toată presa, pentru că eu cred că minorii trebuie protejați de o prea mare popularitate. Nu le face bine la cap să devină atât de populari. Îl are vreo 7-8 mii de like-uri pe Facebook de el și până astăzi. Vă rog să mă credeți că asta îi va afecta comportamentul. S-ar putea, nu știu în ce sens, poate într-un sens pozitiv sau negativ. Eu, eu, Moise, cred că minorii nu ar trebui expuși în acest fel. De aceea nu dau nici măcar numele liceului și vă rog să nu faceți nici corect, corect, perfect de acord. Dar atâta timp cât un regulament îi s-a adus la cunoștință el nu respectă, da. nu mi se pare corect să fie încurajat în asta. Da, ai dreptul să porți părul lung, ai dreptul să, la imaginea ta, ai dreptul la orice, dar nu, nu în acel spațiu. Acei oameni încearcă să... E un spațiu public, unui. atenție, școala. Viziunea? Da, dar școala are o viziune proprie. A, a ei. Dacă nu ți cu nu te duce la acea școală. Nu te e, e chiar așa. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Deci nu, nu vorbim. v mai nu vorbim de un liceu militar aici. Vorbim de nu pf, nu un ei, spațiu dar, al libertății, până la urmă. Nu e școala un spațiu al libertății? Dar, Liber... oricum, fără edu -fără educație, ce e libertatea? Nu e nimic libertatea fără educație. Dacă nu știi care sunt drepturile și nu știi să le folosești în limitele lor constituționale, Exact așa. numi lor. Există un regulament, copilul trebuie învățat să respecte acel regulament. Dacă nu vrea să-l respecte, eu cum să-l învăț pe copilul meu să respecte regulamentele și legile acestei țări? Da, e o țară renumită. Nu pot să-i să dau așa, astea sunt de exemple. Bine, să-i spun să respecte legile. Deci dacă și ați fi director, e e a zice nu intri astăzi în liceu, da? Asta ea zice. Uh, nu neapărat nu intri, trebuie văzut ce spune acel regulament, probabil că există sancțiuni. Dacă este așa de bine pus la punct, cu zice directorul, acel regulament, probabil că există sancțiuni specifice pentru fiecare abatere. Da. Bine, vă mulțumesc. Alex, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Eu mă aranjez la opinia colegii, dar trebuie, să de, dinaintea mea, dar trebuie să avem în vedere un simplu fapt. Suntem în prezentă unui acord de voință manifestat de tutoarele părintele minorului. Atâta timp cât minorul nu răspunde din punct de vedere civil, trebuie să răspundă părintele numele nu lui. Nu a comis un delict civil. De ce vă duceți în zona asta? Nu a încălcat drepturile cuiva. Ba da, dreptul cuiva garantat de Constituție, să ne raportăm strict la textele de lege, veți observa faptul că o părinte, în calitate de tutore de garanta până ajunge la vârsta de majorat uh, și a manifestat acordul ca copilul da. lui să uh, respecte un anumit uh, regulament de ordine interioară. Da, domnule, și a venit cu porul lung pe bune. Da. Uh, Creați imaginea unei societăți nu, fasciste. Nu discutăm despre altceva. Ați spus că nu este liceu militar, suntem într o instituție publică. Da. Și instituția aceasta publică are un regulament de ordine interior. Da, domnule, dar nu de sunt de literă de, de Biblie. Hai să ne înțelegem încă o dată. Regulamentele respective, tocmai v-am explicat, că încalcă dreptul la imagine garantat de Constituție. Încalcă dreptul la imagine atât timp cât o persoană major își dă acord cu privire la acel da. regulament. Nu s-a încălcat. Există uh, un mutus consensus. Aoleu, mă deci, nu. Care e delictul civil pe care îl produce? care e delictul civil pe care îl produce copilul care vine cu părul mai lung la școală? Nu este vorba despre un drept civil, discutăm despre un. Dacă de să semnați un acord, da. să, nu... o, să vă abțineți de la o anumită faptă. Spuneți că e un acord de limitare a propriilor drepturi, asta spuneți dumneavoastră, da? Acordul școlar, reg Regulamentul școlar. Da. Așa. Există acordul de voință. Îmi pare rău, asta e părintele în de. Tutore al meu și-au manifestat acordul ca eu să nu porc părul lung și să respect limita de decență pe care le prevede Regulamentul de ordine interioară. Deci, deci ar trebui, înțeleg că dumneavoastră spuneți ca directorul să nu îl primească în școală până când nu se tunde. Exact. Vă dați seama că în felul ăsta... Da, da. Încă o dată. Vă dați seama că în acest fel. Practic, ceea ce face directorul respectiv este să încalce o libertate individuală mult mai importantă. Aici vorbim de integritatea lui fizică, domnule. Asta înseamnă... Nu, nu vorbim despre încălcarea integrității fizice. De... Păi, ba da, păi părul, Deci părul... Cum, cum da, să... Știți cât e... Că e, e traumatizant aveți să aveți știți să... Da, am copil minor, dar încă o dată vă spun că am trăit și am fost elev o perioadă nu foarte lungă, din fericire, în perioada comunistă și vă spun că este traumatizant să tunzi un copil că îi impune un regulament. Iar dacă școala din România asta și-a propus sau ăsta este rolul ei, am reținut pe parcursul acestei emisiuni care s-a și încheiat de vreun minut și ceva, dacă nu mă înșel uh, Am reținut aici foarte multe opinii Care de fapt uh, aduc esența educației Doamne, e vorba de dialog Hai să stăm de vorbă unii cu alții Manifestările astea fascistoide Nu știu dacă și-au rostul Și mai ales nu știu dacă ne ajută să progresăm Undeva ca și societate BCR a prezentat România în direct La Europa FM